Hospodinová milosrdenství je plná země. Blaz národu jemuž je hospodin Bohem. Haleluja. Milí bratři, milé sestry, misericordia domini, o milosrdenství páně slyšíme dnes v druhou neděli po Velikonocích. Lidé, kteří toto milosrdenství zažili, vyjadřovali svou důvěru v Boha také v žálmově modlitbě je můj pastíř. I v nejhlubších, nejhlubších krizech svého života vím, že o mě pečuje, jako dobrý pastíř se stará a je to také on, který dá mému životu správný směr. Chci Ho slyšet, chci ho poslouchat. Hospodin je můj pastěř. Mám radost z toho, že hospodin vyhledává ty, kdo bloudí a znovu zromažduje ty, kdo byli rozptýleni. Máme radost z toho, že nás vždy znovu povede k čerstvému pramenu a že se nemusím ničeho bát ani tehdy, kdy se kolem nás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 Žije a králuje od věku na věky. a Poslávajte se. Dnešní čtení z proroka Ezafiela. Je to dlo. Můžete zůstat. I stalo se ke mně slovo hospodinoho. Lidský synů prorokuj proti pastýžům Izraela. Prorokuj a řekni jen pastýžům. Toto praví panovník hospodin. Běda pastýžům Izraela, teší pasou sami sebe. Což pastýži nemají pás ovce? Pojídáte tuk, oblékáte se plnou, porážíte vykrmené, ale ovce nepasete. Neduživé jste neposílili, nemocné jste neléčili, polámanou jste neovázali, zaběhlou jste nepřivedli naspět, o ztracené jste nepátrali. Panovali jste nad nimi násilně a surově. Jsou rozptýlené, jsou bez pastíže. Staly se potravou veškeré polní zvěži a zůstávají rozpílení. Mé ovce bloudí všude po horách, po kdejakém vysokém pahorku. Jsou rozpílení po celé zemi a není, kdo by je hledal, kdo by po nich pátral. Slyšte tedy, Pastýži slovo hospodinovo. Jakože jsem živ. je výrok panovníka hospodina, mé ovce jsou loupeny a stávají se potravou veškeré polní zvěži, protože nemají pastýže a moji pastýži mé ovce nehledají. Pasou sami sebe, ale mé ovce nepasou. Proto pastýži, slyšte slovo hospodinovo. Toto praví panovník hospodin. Hle, chystám se na ty pastýže. Budu je volat odpovědnosti za své ovce. Nedovolím jim už pás ovce, aby místo nich pásli sami sebe. Vysvobodím své ovce z jejich štán, nebudou jim potravou. Toto praví panovník hospodin. Hle, já sám vyhledám své ovce a budu o ně pečovat. Tak jako pastiž pečuje o své stádo, když je uprostřed zvěřených ovcí, tak budu pečovat o své ovce a vysvobodím je ze všech míst, kam byly v den oblaku a mrákoty. Vyvedu z národů, zhromaždím je ze zemí a přivedu je do jejich země. Buduje pás na izraelských horách, při potocích a na všech sídlištích zem. Buduje pás na dobré pastvě. Jejich pastviny budou na výšinách izraelských hor. Budou odpočívat na dobrých pastvinách. Budou se pás na tučné pastvě na horách izraelských. Sam budou pás ve ovce a dám jim odpočívat. Je výrok panovníka hospodina. Ztracenou vypátrám, zaběhlou přivedu zpět, polámanou ovážu a nemocnou posíli, to tučnou a silnou zahladím. Budu je pás a soudit. Budete mými ovcemi, ovcemi, které já pasu. Vy lidé, a já vám budu Bohem. Je vírok panovníka hospodina. Pán byl vzkříšen, opravdu byl vzkříšen, ale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 můj Otec, který mi je dal, je větší nade všecky a nikdo je nemůže vyrbať z Otcovy ruky. Já a Otec jsme jedno Evangeliu našeho Pána Ježíše Krista. Jako ovčinec, křesťané jako stádo vedené silným pastýřem, obklopené krvoláčnými vlky. Tak si opravdu představuj církev a sebe v ní. Nevzpírám se proti této představě, tomuto obrazu.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 A touží v dnešní nepřehledné době po jistotě a ochraně v církvi. může najít azyl? Ale milí bratři, milí sestry, Ježišová řeč není ani tak idylická jako v pohádce, kde vlk zasobnuje zlo a lidi jsou ti nevinní dobří. Prorok Ezechiel nám mluvil o pastířech skutečných, kteří pásou sami sebe. V Starém Orientu to byla docela běžná ideologie všech králu a vládců, že si nazývali pastýři, ti, kdo vedou lid.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 Říví se svým stádem, ale nestarají se. A pastěři se tak podobají spíš vlkům. Jsou špatní pastěři, nelegitímní. A tak tento lid skončil v babylonském exílu v rozptýlení.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 Hospodin se zastává, zastane se chudých, ubohých. Dnes slyšíme nejenom kritiku, v biblicky, v tom proroctví i za chvíli slyšíme nejenom kritiku, ale také slib jiného krále.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 nějaký ukřižovaný. Nebyl, nebyla vůbec nějaká lidská postava obvyklá ale první obrazený Ježíše v dějinách umění byl pastěř. pastiř, pastěř, který nese na bědrách ztracené ovce. Tento obraz bylo pro křesťany známý mnohem dřív, než se používal jako kříž. Možná trošku dřív ještě byla ta ryba, které ovšem nebyl obraz, symbolem, nebož tajný znak, tajné vyznání Ježíši jako pánů. Ale Kristus, Kristus s velký. To, že měl mocný a násilný protivníci, to inspiroval křestaný i k tomu zobrazení toho dobrého pastíře. Co ty vlci? Dneska jsme rádi, když vůbec ještě na akci vilci se obrazují v lesech, protože člověk ji už vyhubil a... Jsou dneska rehabilitovány, že nejsou takový zlí nebo násilní vlk také žere, jenom když má velký hlad a to se občas stává. A také vlci nejsou ti personifikaci zlého z, z pohádky. Spíš ti, kdo jsou zlí, to jsou lidé který se stávají jeden druhému vlkem. Žijeme v vlčí společnosti, kde všechno je podrobenou konkurenci. A když odměna za poctivou práci klesá pod existenční minimum, co lidem zbývá. V chudších zemích se šíří kriminalita. Problém nejsou, že Jeden je černý, a druhý je Róm. Chtějí jenom žít, co mají dělat. A to bylo za Jiříšovy doby, to je i dnes. A vůbec nedávno se vyprávil o nějakých Bidouinech, kteří žili v Arábie na okraji plodné země, tam, kde. Pásli i ovce, a měli hlad, a pronikalo dál a dál to sucho. Tak co by udělali, než utočit na pastiře? Ježíš dává svůj život pro ovce. Ježíš jde do tohoto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 Který je také zodpovědně za ty ovce, ale odsud posud. Ovce mu přece nepatří. A přichází vlk, pak se rozptýlí všichni. Vlk nemůže sežrat všechny, že? Tak každý zkusí štěstí, každý umírá sám v sobě, rozprchají se všichni. Nezemřou všechny, ale vlk, urší pravidla. Ježíš je dobrým pastiřem. To tedy zní, jako by se nechoval tak, jako všichni. Ne jako ty, kdo pracuje pro peníze. V tom smyslu Ježíš ani není profesionál,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 mohli být profesionálně opravduvou pomoci. V mnoha pomáhajících profesech taková pravidla jsou, že nestačí chtít pomoct druhému, ale musí v kritické chvíli se chránit sám i sebe. Toto pro Ježíše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 aby se sám stal bohatým, on je akceptuje tak, jak jsou. A má ke každému z nás svůj osobný vztah. Tak nám evangelista Jan předává výklad Jilišovi smrti. On byl ten jediný dobrý a legitimní pastěř popírá veškeré lidské nároky na moc nad námi, včetně těch nároků v církvi, kdyby tady někdo chtěl nás ovládnout s božnými řeči. On, ježíš, nikdo jiný je pán a máme slyšet jeho hlas. A to je to druhé. ježíš zná Ovce, zná své ovce má vztah ke svému stádu znám své ovce a oni znají mě tak, jako mě zná otec a já znám otce pravý Ježíš ovci jsou jeho ale ne proto, že si ji koupil že jsou jeho majetkem on ji získal tím že se za ně vydal a žije s nimi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 suplují křesťanství, anebo už to rozdělení mezi kazateli a lajky je toto v smyslu toho podobenství, anebo hádky, nekonečně rozptýlení spochybněná autorita, rozdělení mezi bohatými a chudými, tak vypadá Ježíšovo stádo Nejde třeba těm námestným pastěřům o peníze, ale možná o mají vlastní ambici a potlačili tu důležitou starost, která Ježíš má o nás. Ježíš neměl ambice, byl amatér, šlo mu jen a jen od člověka.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 To stádo, ta církev, eklezia není uzavřena, ale ekumenicky otevřená. Prostor toto stáda je celá země. Dívá se Ježíš na uzavřené společenství? Asi ne. Uzavřenost zbožným jazykem nebo uzavřenost tajnou plnou řeči,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 Ježíše Kriste, děkujeme ti za to, že tady můžeme být spolu. A můžeme být s tebou. Že ty se o nás staráš, my slyšíme tvůj hlas a ty slyšíš naše modlitby. Znáš naše snahy převzít svůj život do vlastní režije, být zodpovědný a své právný a víš taky jak často jí s tím. Víš, jak jsme někdy ochotně důvěřovat falešním slibům a pánům a jak jsme potom zklamáni. Ty jsi ten dobrý pastěř kterému můžeme svěřit svůj život, na který můžeme spolehat a který nás vždy znovu vyhledává z našich blondění, z různých míst, z našeho rozptýlení. Uchovej nás v tvém společenství, provázej nás a ved nás na cestě do nového týdne. Pomoc naši církvi, aby objevila vždy znovu radost z tvého slova, poznávala tebe, spolehala na tvou lásku a žila s tvého milosvenství. Nauč nás, jak můžeme jedný se starat o druhý i v obtížných podmínkách být živým zborem a jak sloužit lidem kolem nás? Prosíme tě za že v církvi, za zvolení kazatelé a bízkupy, za ty, kdo se angažují na spousta aktivitách, ať jsou to veřejné nebo vnitřní, aby se zodpovědně stálali. Aby v moudrosti rozhodli, co třeba rozhodnout. Aby zároveň vedli druhy a zároveň se dali vést tvou lásku a tvým zvorem. Ty máš v ruce celý svět. Proto ti prosíme za všechny lidi. Za hladovající a utiskování. Za ti, kdo touží po dobré vládě, za zoufalý a zastrašený, za zapomenuté, za lidi v naší blízkosti, stejně jako ve vzdálených zemích. Prosíme tě za ti, kdo jsou zodpovědně v státu a ve společnosti, aby pochopili, jak mohou a mají sloužit. Posiluji rodiny a jednotlivci, pro který je život v podmínkách ohroženým vírem, zátěžný, komplikovaný, udavující. Prosíme ti za školny děti, které se mají teď zase učit prezenčně i vzdálení, vstřídavě. Děkujeme ti, že Mohu se setkávat s kamarády a prosím tě, abychom našli cesty k sobě navzájem, i když se sebou nesouhlasíme ve všech věcech, i když nám ty vlastnosti jeden druhému dělají problémy. Buď ten, kdo nás spojuje a i. Připojují ti, kdo ji však nám nepatří. Požadují služby všech profesionálů a amatérů, kteří pracují ve zdravotnictví a v sociálních službách. A teď, abychom všichni lidé už nebyli jeden druhému volk. Ale bratři a sestry, spojní s tebou, když voláme, Otče náš, který jsi v nebezích, si jméno tvé, přijď v radost tvé, buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chleb náš bezdejší, dej nám dnes a odpust nám naše viny. Jako my odpouštíme našim výnikům. A neuved nás v pokušení, ale zbav nás od zného. Nebo tvé i moc, i sláva na věky. A Bůh pokoj, který pro stvrzující věčnou smlouvu vyvedl z mrtvých velikého pastěře ovcí,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 Oh. All oh. right.